Я не фанатик, а дотримуюся більше вчення соція і вважаю будь-яке релігійне насильство злочином. Розум і совість мають бути в кожної людини вільні. По-друге, я ненавиджу рабство, вважаю усіх людей за подобою Божою, братами, і рівними в правах. По-третє, я також, напевно, як і ви, батюшко, люблю тутешній край і тутешніх людей, вважаючи їх рідними собі. Мій прапрадід був значним козаком і звався Левадою, а потім уже прадід, покатоливчившись, причепив хвостик». Господи, перше за все життя, сплеснув руками батюшка, зроду і не подумав би, і не повірив би, швидше перевернеться небо і земля. Пан отець здивований, та я ще додам, що крім учень філософських і саме життя переконало мене, що хвалені, Безлади і безправ'я, на яких нібито тільки й тримається Польща, є страшним, нетерпимим злом, і воно має бути вирване з рук свавільних магнатів. Там, де закон дає тільки одному станові необмежену владу, а інших позбавляє будь-яких людських прав, там не може бути блага, могутності, і така держава мусить рано чи пізно впасти. Але там, де вже зовсім немає закону, де законом є сваволя магната, де єдиний правний стан не гарантований від цієї сваволі, там годі терпіти, і кожен на такий лад має право підняти руку. Ясновельможний пане, сину мій, даруйте на слові, але такі високі мислі і від пана – у мене старого навіть розум мішається, плутався схвильований отець Хама, тільки я ось думаю, що ліпше б якби ніхто не піднімав руки. Коханий паноче, промовив пан Левандовський. Однією любов'ю і ласкою не переможеш зла, особливо коли воно взяло гору і нічого не бачить, ні на що не зважає. Якби хто вдівся в гурт дітей і почав їх різати. Невже б ми, їхні охоронці, дивилися на це винищення, склавши руки, і тільки благали звіра в ім'я любові зглянутись над дітьми? Ні, в таку хвилину наша бездіяльність була б злочинною. Сам Христос не стерпів бешкету в храмі отця свого і не просьбами, а діянням очистив його від осквернителів. Без сили, пан отче, не можна. Усе в світі тримається на силі – і земля, і сонце, і зорі. Ох, глибоко зітнув Левандовський, і потеше рукою чоло вів далі ослаблим голосом. Я теж пережив власне, не пережив, а переживаю, переживатиму доскону непоквитоване, велике горе. Наш губернатор убив мою дружину і маленьку доньку, Посиротив мене. Боже всесильний, вигукнув вражений до глибини душі батюшка. Невже й шляхетний лицар не убезпечений від такого розбою? Як бачите, отче, де немає закону, там кулак. Пан, а проти кулака, судей може бути тільки кулак. Атож, кулак, гірко підкреслив Левандовський і замовк. Груди його важко здіймались, у горлі щось клекотіло. Левандовський одним духом випив келих і, віддихавшись, заговорив знову. Місяці зо два тому панові Кшемуському захотілося трохи розважити гостей і пожартувати з мене. Коли я був у нього на дикому огидному бенкеті, він наказав своїй розбійницькій банді вчинити нічний наїзд на мій хутір, знести все дощенту, спустити став і саме місце, де була моя садиба, засадити деревами, щоб не лишилося й сліду житла». Дружину і немовля схопили сонних, щелядь перев'язали і розвезли, а потім, вчинивши цей страхітливий розбій, губернатор запросив гостей разом зі мною на прогулянку в мій хутір. Я знепритомнів, коли побачив, що все знищено. Більше місяця був несповна розуму. Та на лихо моя міцна натура перемогла. А дружина моя сердечна, моя єдина, ядвіся і немовлятко не витримали і померли. Були ось біля моїх грудей і загинули з примхи звіра. А він живе, пересичуючись всілякими втіхами, глумиться з чужих сліз. моєї ж розради, мого ангела, мого щастя нема на світі. Нема, і ніхто не може мені повернути їх». Левандовський закрив очі рукою і довго сидів нерухомо, охоплений пекучою тугою,